<تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> <تصفيق> رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من سكه بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَزِلْ قُرْبَى وَالْيَطَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا كَلِيلًا مِّنْكُمْ وعنتم مورذون دریم باب دا اوله سیده سوره بقره شروع او ګیر یو چې په دې کې شپږ ختابات دي اول لخطاب کې اتنیا متونه او دوا زابونه په بن اسرایل باندې ذکر شو بیا دویم خطاب کې و په لیتای کواحتونه د يهود ذکر کله سلور د کشرانو او سدری د مشرانو نن انیسابک دریم خطاب ده او پدی کې دو خبره ذکر کای إنكارهم من الأوامر وإتعانهم على النواهي مطلب دا جيكم سيزننا الله منقل منقول چي دا بنقوي نو دي باغا کار کولو او چي دا کمي ورطا حکم کدو چي تاسو بدا عمل کوي نو أغين بي إنكار کولو التا بانن روانو وس دې آیاتونو کې اوامر ذکر کای او نواهیوم ذکر کای کله چې موږ سوره بقره شو روکولا نو موږ ویلې وجب دي صورت کې زر اوامر دي زر نواهيدي زر احکان دي حکم اوامر د الله حکم اول حکم بایکای وبالوالدین احسانا تاسو وو دا مور او پلار سره خصلو کوي دویم وذل قربا د خپل خپل وانو سره بخسلوک کوي دریم ولي یتاما د یتیمانانو سره بخسلوک کوي سلورا والمساكين غریب سره بخسلوک کوي او بینځه ما خبره او وگو له الناس حسنه خلق دغه مسله د توحید د خیر خبره کې بل حکم ذکر کای او اقیم الصلاۃ د مص پابندی با کې بل حکم ذکر کای او اتو الزکاتات د الله هغه حق به د خپل مال نودا اوامر په دې باپ کی ذکر کای د مور او پلار سره احسان د خپل خپلوانو سره احسان د ایتمانانو سره احسان غریبانانو سره احسان خلق او المسلله توحید بیانول پابندی د مسکول او زکات ورکول کول سو خبرې شو او افتقر زموي یعنی هر رز داسې رز دی نه چې تبني کینه کې هر رز یو نه کوه او جکلس ته بنیا او غره نیکی وله وله نیکی لګه غون دی نیکی لګه ته لار رواني یو کان پرود ته او تا کا لار نه اخو غویر سوک پټکرونه وي لګه علماء ذکر کئ چې یو موګی باندي الله دو کسان جنت تبو دی یو کس دې اګه د خو غاړه کې د لار خوا کې موگے ٹھکوالو چې مسافر برازین او ساروے بو سرائی دیسر بیو تڑی پدی گوی با نبو بوکر او باسی کی او د شاردان بو کی دوه موز بو کی او بیا بزید سابقا بو سرنی اگا موگے ٹھکوالو ارادے دسوا دنیک ایوا بلکس راگے چی دا خوا آمالار دا پدی با ډم راځي شلبم راځي وړون بهم نو دا موقع ل کې چټه کولی دی نو کان را وغ ش د موکې وړلو چېون سړی به پراشي مازرو پراشي را پرورو بځې دوړهله جنتتته بوتل نیکی وړه وړ نه ده خونییت بان ان نه ملعمللو بیا عمل دا رومدار پنییتبانندې دی بیاسه حکوونه چې ک کوي چې دا ا هغه به تا یو لا تا بوتونه الله الله. د الله عبادت وکيه بل شابه نه کې دوه نه ذکر کای دوه میاد کې لا تسويقون دما اقوم د یو بل ویني بنوتې وي درم ولا تخرجون انفسكم من دياركم یو بل بده کورون نه نو باسي نو دا ټوله خبري تاسو اومنلی پدې مو اقرار او بیا دا غنرستاو د دې خلاف کول و الله اغوخ له اشارک و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل او کله چې ما واغس د وعده د بنی اسرائیل نا لا تعبدون الا الله چې عبادت به نکوي مگر د الله عین بی دال دری حروف په دې کې اندهائی عجزیده او, دا دا او دال جوړ شوې د دریو سيزون نه د اسنګ چې اي او دال حروف دريدي نو دانګي ماجموعه دا دریو خبرو دا یو د حد نسيوا مینا یو د حد نسيوا ير او یو د حد نسيوا تمثالات امید ساتل چې کله دا دریو وله یو زیږی د عبادت جوشي استامینا انزها د ورسي الله سرا ستا یرا د الله نه انتحال او رسی او ستتم امید د الله سرا انتحال او رسی د ته عبادت وای لکه صحابی دي کور ته راضی کور والو کور که سشتہ د خوراک وېسم نشته صرف د الله او د الله د حبیب نوم او مينشتہ انور سنشتہ و یر یا دوره کاتا مستمو کا الله نه غواړه او زم کو نو خزا کور موز کا ای خواون دی جماعت تزی چو واپس رازی وی سشتا او اینا زڑا پس اڑا دا ای او ای بیا موزو کا زمونگ دی موز که زفا او دست که زفا رکتے او دا عملی درې پیریو کو په دری ما چې کله کور تراغه نو کور کی زړه می چند زان لروانه شوی دا او د کور تو لخی اګه د ولوډا شي د الله نه سوال کو الله قبول کو ننم اګه الله موجود دې چې زړه مې چې روانول شو زما اوس تا وران کارونه الله روانول شي خو بشر دې چې ز مومينه او تما او محبت د الله سره شي د صحابه زندگی زموم د پاره مشلې راه مشلې راه مطلب دا چې وسړي سره سر لاټې دې دی ودا الله تارځ دې بيټرې مخ روان ده د شپې الله تعالی لار خې تور به رواني فبه داهم اقذ به قران وای دغه صحابه به روان شي چې موږ د الله نه په هغه طریقو وغوړو چې څنګه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ده دخل له او د هغه مرګرو صحابه او خلیدا نو عبادت موږ د الله کوو د الله نو وغوړو او د الله پہچان انسان لا په دوه وختو کېږي یا چې په دغه باندې لوی مصیبت راشي نو د انسان پتاږي چې د الله لسمره متوجې ده لکه کله چې یو سړی بچي مرشي ناوالقه هغه لور یو کوځوي او غروه فرشتي الله په یو سي نو حدیث پاک راځي الله تصرد ال متابوسو کی انتم اخذتم ثمرت فواد ابني یایو روایت کری عبدی تاسو د ما دو بنده دو زرع خوشبو دو آغا دو زرع کتری دو آغا وقع ما ترالی نو چی کلی نیوموس آو اللہ منگ راولی نو زما بنده تاو سنگ ولی دو چی دندار خبر وردلال شي چې زوید وفاد شو لور دو وفاد شو مور دو وفاد شو پلار دو وفاد شو عزیز دی تر مشر کشر سو که شو او دل ټول نسوي الحمدلله او بیا او اننا لله و انا الیه راجون موږ دا الله ټول بلاله واپس کیګو الله ستاسو حکم دی او دا ټول نو کی او دا شردامو کی او دوه رکعات مونږ کی چې الله به امتیان واخرا غره لري اسینه چخپې مو خو یي الله تعالی راضا شي او بیا دې غن سنت د جناب محمد رسول الله و انو کی صلی الله علیه و علی وسلم زمږ دی حضرت فرمایي عصرو بال جنازه او عصرو بال دفن خخولوک جنازه باندې متلوارو کوي خخولوک متلوارو کوي چې قبر تیار شونډه موه چې کاکار راځي لا لا لا لا راځي ماما راځي بس خخو وي کشردا د الله د مقربینونه دي د الله د خاص بندګانو نه دي د دنیا خو یو جیل دی جیل نه او باسه چې الله نه امتول الرسول اوګه د ګنانګارونه دي الله دی نګی داسې په دامل دی دا نو یو درنګ د ځان نه لږه نو ځکه نبی علی السلام وي اسرو بال جنازه او اسرو بال دفن تلوار کوي په جنازه باندې تلوار کوي په سوانه په دفن کولو باندې او د شوس زونا په دیکه نبی علی السلام د تلوار حکم کړي کله چې د بچی بلوغت ورسې دوه د دو وادق بندو بس سول زر کوا او کله چې غم راغی نو زرد د فنکولو کوشش کوا او چې قرضدار باندې نو زره کوشش کوا د قرض د خلاصولو ځکه نبی رسول الله په قرضداري جنازې نه وکړي او موږ دا دریو ورسېونو کې ټال مټول کوو چې اوس را سره پیښسته نو قرضداري سره بیا ګورو اوس به ځان له سکارو کوم دوه روپې په غټم زوی زلمې لور دی بيغله دا نو زمما د میار متعهد کار لا نشته که زوی له رشته کوم نو کوم جیني چې ز کوم نو هغه سره بي سي نشته زمما زوی له موټر سایکل <سؤال> لشي هغهسته هغه له تجهیز دي شو ور کوله غړای نو دای کار نه کوم یا لور زمما ډاکټر ودا نو دا پدای صحیح له ور کوم چې کمسه کم ډاکټري نو پدې کې مون تلوار نه کو او دکسه په جنازه تلوار نه کو کاګه د دوبۍ نه راځي او ماما د لندن نه راځي افلان نه د فلان نه راځي مونږ ټول اسلام خلاف کو د سړی په داله لګي چې په غم راشي او دوې نه به خادي راشي چې کله د انسان نه الله په غم او خادې کې ورن شو د درښت الله سره په غم او خادې کې برابر ده ان لله وانا الیه راجعون او غم له ودریدو چې الله بس تا حکم دې استا حکم مخه زمونږه وس نه شری حضرت ابراہیم د نبی رسول الله لخت جگر فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنہ پمن د من د نبی رسول الله په سر ا چې ابراہیم تنگ ده او حضرت ابراہیم نبی رسول الله خپل غږ کراغسته له پتون باندې ولا سر, سر لا ګولې او سر ويختوګه ولا ګوتې وي او د سترګو مبارکونه او خراب وي او القلب يهزن والعين تدمع زمه غم جنده زګداغي اثر په اوخ کو کروزي ولا نقول الا ما يرضى ربنا موږ نو وایو مگر اغه چې زمونږ در په خو خاله و انا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون ابراهيم استا په جدای موږ ډېر غمجن یو خدای الله حکم دي نو شو کوله نما وتعالو چل خې له ګنه جز غم پاګه او بهترا طریقه دا چې خپل بلار لا خپل رور لا ول بچی له بخوله سره غوسل ورکی اواز دوم رګران کار نه دی سکه تخوله لامبی غسل کوم دک ټریګه دا لاسونو ورته ویندې استنجا ورته وکی په شوند ورته لوند لوندګو تر اخ کیس په میواله لوندې کې او ویندې لاسونه څنګه له پرنګ سره اورداس کوي او بیا چې کم دې پټول وجود واندی ولامبه شرط ولا ورکی دغه لابل سنه خپل لامې او بیا کفن کې خپل پلار خپل روور خپل بچې چې پر د جاې کوزیین کې دا ایمان دی او هغې نروو چې الله د لګې در کې چې جنناې خپلو کې ځکهه بیا سر الح کول وللي دوارس حق دی او د هغې نرو ټو نهخکلا شي خپل پلار خپل روور په لازی خپل تربورو خپل مشر خپل کشر خپله مور خپله خورورپله ک ک که کې چې غیر مخ او سر کووتونه ل. او په سنت طریقونه خفه کی زمون په وختامه اکثر ملکه ورګه غلط کی دي سیده واځي نو په څټ ول زور کوي او مخ ولا قبل الان دا طریقه غلطه ده نور خاطه طرف له چې د قبر کم دی والدې دی له بوله او غاړه مکه څنګه سره په سیډو دکی مړ او په سیډه نو چې ته په سیډو واځې نو ډایرکټ په دغه مخ قبل لې شي په څټ ول زور مګو څټ غوچوي ساتي دیوی مخی قبلی لناولی دو دا چلو چو بیارستو کسی کوي یو دای سڑے کبر دمبری دا, دا چگا بیپیسو ڈمی. خپل لارشا خپل پلار خپل رور خپل عزیز خپل تربور خپل مشر خپل کشر خپل رور خپل رور خپل خور مور دا کبر گی بخپل کی دا. زکا ستا مور دا ستا خور دا ستا چاچی دا ستا دا مور بزید بخپل کبر گی کی څنګه چې په دنیا کې چې هغه جنن ولې دلی چې په مرګ وسوګو نه ویني نو یو دیواله ولا شاله مګه مقابللی له به مخدو میډګراشي او بیا په دبر کې دا او بارته راځه نو مونږ د دین نه ځان نه خبرو ما ته ولې د دا دیندار سړی د الله ولې سړی پټکل لګي چې په دنیا غم راشي یا په خادر راشي چې غم به راو په طریقته جناب محمد رسول الله یو کوې دا سره کلک ایمان والي خادي پراله نودان چې خور مې خپ گی کېږي هغشاې را وړي دي یو پیر نسل پیر د خې زه پیغمبر خپ صلی ص الله سلام یوخور پهې نه ص فلانی ما لهته معشره اوسې ده د ترې د بیا را سره نه کي دقطه دی مو سره رو شي نه دی را ځي چې پیغمبر خپ کېږي ص الله سلام تره د پکي ماسی خاونې پهکي چې سر د ساه سره شته ده نا توای روزه ما سره بغم کې اغه سره کې نیچه هم تبعیده سنت دي زمو خاځي تباغه سره راضي چې هم تبعیده سنت دي تبه ګورې څمره خوشاله ګور جوړي لا تعبدون الا الله عبادت بنا کوي مگر دی ولها وبوالدین احسان او دمو رب لار سره نیک سلوک په دې زمانه کې دمو رب لار سره احسان ډیر کم خلک کوي د طولونه خو بهستر احسان دا دی چې پلار له قمت د توحید و ک چستا پلار نکو مشر ددن نه نه د خبر نو توولله مسله د تهید ویان کې چې بابا له هرڅ کوی شي مخلوه شي کولی د الله نه پر راقطته ک جبری امین دی که مقاله علیہ السلام دی ک اسرافیل دی او ک اسرائیل دی دا ملائک د الله مخلوق دی په انسانانو کې دا محمد عربی نه انسان بل نشته دا الله مخلوق دی بابا هغه الله ته محتاج دی هغه خپل حاجتونو کې الله ته دعا کوي الله ناغواړي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر نبي عليه السلام فرمای الله زتان دا عذاب قبر دا قبر دا عذاب نه بنا غواړم او موتاله تعلیم را راکړه چې چا نه بغواړي نو الله نه بغواړي نو اول د پلار او د مور کې د سمګي او بیل والدين احسانه مسلمان توحید ورته توحی کوي ت مور او پلار د جهنم دور ور ن بچ کو انفسکم کوو اناندفسه کوم هلی زانم د جنم نبچ کې اخبر خاندانم هم د جحنم نبچ کې. وزل قربا او د خپل خپلوانو سره تلق ته بربرابر و او دهغوی سر د هغوی حکوو کوور کېوللی او یتیمانانو سره احسانو کی د یاتیم سره زلهونه کی ت رور ده مرشو و رادونه ده وارب پا, وارب پا زم کی ده شو زمون بختنو که یو مرض دا و ددهی پلار بخوام مرد ددهی با گبره خنیش نو یه تیمانانو سره ظلمو کی جزمات وکنالا سر وکنالا شپکنالا سمکسی وارسی حالا که ددهی د پلار چه در آسمان نراخلی و کمخ کمرش رسی جلو شو حق و لور کخبل نو یه تیمانانو سر ظلم شروشی با کسما کسام تریکو خوگت رخوا سر خزمه که د خپل والد ترخه غیله ورګی د لارزمکه خپل والد به لار وراره ورګی زکه جغه غریب دی شکل بخبت ویي بیا و سر ګورو والله سره او نبی رسول الله فرمای انا وکافل الیتیم قاهاتن ز او د یتیم پالون ګو بجنت ګي دوکو ته پشان دی یعنی ما سره بیوزي ظلم به یتیم سره نه کی والمساکین او مسکین غریب سره چې د در رزق درک نه لایي وقولوا للناس حسنا او اي خلقوا دمسله التوحيد قران خلقو د کا او سراد الدين امور مسلمه و اقيموا الصلاه پابندي د مان زکوا زکه منز قران کې الله فرمایي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر موسیکم دے دا د بهاییک د کارنه او د ناروا خبر نو سړی منکای اس کې اوسړه مسکۍ مسکۍ او د مثال په طور باندې غلا کوي نو د اموز موز نه دی زکه چې دې د غلا نه منه نشو نو موز موز نه دی کنه زکه د قران آيات خود رو کې دی مې شي ان الصلاۃ تنھا عن الفحشاء والمنکر موز بتا منه کوي د بهای نه ته په پران فلمونه نه ګوري چې ته موز گزارې نو ستاسو موبایل کې بغندد تصويران ني څстаўه موبایل کې غنده تصويران دي نو ستاسو مز مز نه دي زکه ته د ګنا نه مننه کی ته پر ځای دي نه لبا نه ګوري که ته پر ځای دي کې ناشتي چې دا یو د چټای ټیم دی د سکول له چټای ټیم دی نو استاد اموز مز مز نه دي زکه ته د لار نه مننه نه کی داده موز فلسفه دا چې موز بتابه بهای د کار د ناروا کار نه د وینا بد نه منیکي واقيم الصلاة پابندي د منځوک واعات الزکاتا او ور کای زکات ینه حق داللا چله دربان فضل کړه دے نو قران وی فی اموالہم حق مالوم لسائل دا معلوم للسائل وال محروم د دې په معلومو کې حق د الله سرګندې کوم سوال کای اګه د پارم او چا څوک سوال نه غریبانان سوال غریبانو په او درس سوره بقره کې وراشی چې ته به وګورئ د شیکر نه چې د سړی ب غریبی و لا اسألون الناس الخافا دا خلقونا بواز خلاص سوال نگه چی مال راکا مال راکا بس اللہ لیرس بریو خودی خیرات زکاة ورکا او دا خیرات او زکاة ستاسو دا زوانی خیرات زما دا سپیری دی سپیری گیر ندیر بیختر ده و اولی مو گو خبر زندگی ختم کرده بس پچاسه برابر شوه درس یا با کسی خمی یا بورا تاسو الکانی نسلاو د یورو بای یا زما سلو با د به یو روپۍ چې زو کم چې کومدا ډېر بهتره ده او دا زیاده پار سړې ورکی چې دا چا باندې احسان ني چې ما پکې بيسي چولي ما بس الله سره ضمانه ما ملله ده روپۍ مې چولي لس مې چولي یو لاکھ مې چولي الله راکړې یو ما پکې ورچی دا الله دین باندې نو اتو الزکا زکات ورکوئ ثم بیا تاسو مخواړو له دې خبرو نه دمو نه منلي الا قليل ممکم مگر ډیر لکه سنستا سنا اغي په خبروک لک کله پاتې شو او قران کې الله پاک ډیر زیاده سي آیات و تاسو مې لاږي من عبادي الشكور ډیر لکه ما د باندې غو نه ما شکر و واسي چې الله په ما ډیر احسان کړی دل دمائیو خبرو نوٹ کردی دل دکی دی خلق اللہ پاک صرف دا الحمدللہ دا وجی نوار کئی چی هر سمر مصیبت برای شی دل نمخ کی بوی الحمدللہ او دا آغین عرص بیا بنو ری معاملات شدی او پا مون چلک تکلیف رای شی موڈ زیکلو جنگو را پریوزو لختی نا ٹو پاو رو گلزی کو جامی مو گندہ شی نو الله نه پا گلوشو او دا الله سره پا جگڑو شو دا الله پاګه ورکل باندي دا الله پاګه نعمتونو باندي مونږ نه شکر وشو الان کې مونږ ایمان کې دا وعده کړې ولا قدر خيره و شره من الله تعالی خير او شر دواړه به الله لترف نه دا کومه لیک دي الا قليلا منكم مغرلق او کته ور ډیر خلک دي بسيدي نو قران وي و ان تو ته اکثر من في کته ډیر اوسېرا و ان شي الله دا کتاب نه به دیوالۍ نو تاسو څنګه غوړئ قرآن کو څومره خلک نهسته او فیسبوک له څومره نهسته ته ډېر او په ساجو بیا فیسبوک ولا پهځ دی کرنا. قرآن دې خلقو له یاد دی کې د انډیا غانې خلکو لټې لري دي د انډیا غانې خلکو لټې لري دي د نبی عليه السلام د سنتو موافق زندگی کې ډېر خلکو دا او غو خلاف ډېر خلکو دا ډېر خلکو خلاف تا چې ځان له مسلمانان وایي الله وایي سمت اول لیتم اللہ کلیلم منکم بیا واردل ستا سونا مگر لکسان پا دنک لک, لک باتی شو وانتم مورزون او تاسوئی ہمیشہ انکار کوون ان کی و از اخذ نامی ساککم یاد کاغو اخ چواغ استمونگ ستا سنوادہ پسیشی بات دی چلا تسویقونا دماؤکم تا سبنو تیوئی وینید یو بل ناروا ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم او نبه وبا سه خپل مرګر لا داوی د کورونانا اقررتم بیا تاسو په دې اقرار او وادو کا وانتم تشهدون او تاسو په دې پوهې تاسو غواوي تاسو په دې او په دې غواوي بیا سر مګور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یاد ک هغه وخت چې واغس د واده د بنی اسرائیلونو لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّه چي بندگی ونه کوي مگر د یو الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او د مور او بل احسان کوي وَذِ الْقُرْبَى د خپل غپل غولوانو سره او لیتا موده اعتمادان سره او المساکین او د غریبانو سره وقولوا للناس حسنا اوای خلقوا تا خبرا خا یعنی مسله د توحید او ارتقوا واقيموا الصلاه پابنده موسکوي وعاتو الزکاتا او ور کوي زکات لرا او قم ن ثم ت وليتم بيع تاسو الا قليل منكم مگر لكثان اغي بخبل اوادك لقبادش وعنتم مهرزون او تاسه هميشه مخالونكي واذا اخذنا ميثاقكم او ياد كا وقت واغستمون وادس تاسونا لا تسفكونا دماؤكم شنو بتو يا وي وي نده يوبل ولا تخرجونا او نبو باسي انفسكم قل مرغل لرا من دياركم تدخل قرونا ثم اقررتم بيع تاسو بدی वादा او اقراركم وانتم تشهدون او تاسخ بيداي تاسو بدی گوا الحمد لله رب العالمين اغام الزمون <سؤال> و آئی جستالا زیغم الزمون نمائی طغفہ کہیں گی ربناتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ و اکنازہ بننا رسول تعالی